Neben mir steht schon der Marol, der ähm, sicherlich kurz dann auch noch gleich was sagen wird, denn hier gibt es gleich eine Veranstaltung. Wir haben schon ein bisschen überzogen gerade sich hier, und zwar äh, Lenin in Bad Tölz. Lenin war wohl wirklich in Bad Tölz, ich wusste es gar nicht. Äh, das werden wir jetzt dann, hoffe ich, gleich erfahren, oder? Daniel, war, war Lenin war in, in Tölz, ja? Also ist er da, wie, wie kam er dahin? Äh, ja, das gibt auch ein Mikrofon. Jetzt müsstest du. Nein, nein. Hier vorne das auf der Rot. Jetzt müssen wir noch ganz kurz die Mikrofonfrage klären. Frage ist es nicht so sehr als dass. Äh Geht es jetzt? Ja, genau. Okay, so, sehr schön. Soll ich jetzt immer noch erzählen, ähm, ob der Lenin wirklich da war? Äh, nein, Bad wie Töns? er da hinkam. Ja? Ja. Also das, das wäre mir ja eigentlich jetzt. Ich versuche das jetzt, jetzt gleich zu beweisen. Ach so. Ob dann der Lenin da war oder nicht und so weiter. Insofern ist es doof, wenn ich das jetzt total vorwegnehme. Aber eins kann ich doch schon mal sagen, er war ziemlich wahrscheinlich da. Aha. In Bad Tölz. Und warum, das, das, das, das, das muss, ich, muss ich dann ergeben. Aber die Geschichte ist ja viel länger und die fängt ja schon ähm, beim, beim Nibelungenlied an. Wenn ich... Äh, Bevor du mit dem Nibelungenlied anfängst, äh, darf ich vielleicht noch so viel dazu sagen. Äh, es ist immer noch das Räteradio, was hier zu hören ist. Wir sind jetzt äh, wieder im Kunstraum gelandet nach mh, gut zwölf, zehn, zwölf Stunden. Waren es wirklich so viel? Und sind jetzt in dem ersten Stock im Kunstraum. Und in diesem ersten Stock werden wir nun Daniel Herrmann hören, was es mit dem Lenin auf sich hat in Tölz und vielleicht beantwortet er auch die Frage, wie Lenin dahin kam. Es gibt, glaube ich, auch ein Musikbeispiel. Wollen wir das vorab noch mal testen? Ja, ähm, sofort. Ich wusste gar nicht, dass Lenin auch Musik gemacht hat in Tölz. Äh, zusammen mit Ernst Busch hat er Musik gemacht. Aha. Aber die beiden kannten sich. Also, Endes. Oh ja. Ähm, bin ich jetzt schon im Radio auch? Selbstverständlich. Super, ähm. dann kann ich mich auch vorstellen. Ähm, Daniel Herrmann. Ich wollte, wie gesagt, heute den Vortrag erhalten an Linien für Bad Hölz, hier im Kunstraum München. Und, ähm, ich muss vielleicht nochmal die Umstände ähm, erklären, warum ich nach äh, Bad Hölz gekommen bin. Ähm, es gibt da ein wunderbares Stipendium von der Jodquellen AG. Und, ähm, Das ist ausgeschrieben, äh, um sich irgendwo mit der Heimat, also mit der Heimat dort in der Nähe von Bad Tölz, Bad Tölz-Oberland, Bayerisch-Oberland auseinanderzusetzen. Und, und ich hatte irgendwie eine Idee. Ich war mal in Tölz in der Marktstraße und ähm, habe da diese vielen Bilder gesehen, die hauptsächlich äh, durch diese Straßeninstallation von Gabriel von Seidel dahin gekommen sind und hatte mir überlegt, was fehlt, ist der Lenin und ähm, habe dann ein Konzept geschrieben und habe mich für dieses äh, Stipendium beworben, also so viel als Eingang, ähm, warum ich überhaupt auf Bartholz komme und ähm, so weiter und so fort. Ähm ich gehe jetzt mal hier auf meine Präsentation, sonst sehe ich keine Bilder und dann weiß ich nicht, was ich eigentlich erzählen will. Also ein Linien für Bad ähm, Wir sehen hier die Leonardi-Kapelle ähm, in Bad Tölz auf dem Bild und ähm, da ist glaube ich heute und morgen der Leonardi-Ritt. Ich glaube schon eher heute. Das ist ganz was Wichtiges, da werde ich später noch drauf zurückkommen. Und ähm, vielleicht nochmal meine Befindlichkeiten zu Bayern. Also ich komme ja aus Halle ähm, und hatte mit Bayern ganz wenig zu tun und irgendwann Das ist Halle. Das ist der Linien im Plattenbau in Halle-Neustadt. Und irgendwann war ich das erste Mal in Bayern und ähm, eben in Bad Tölz in der Marktstraße und sah diese Bilder. Das ist hier dieses äh, Stadtmuseum ähm, von Bad Tölz, ähm, wo gleichzeitig auch dieser Film der Bulle von Bad Tölz ähm, gedreht wird. Ich glaube, das ist dann das Polizeirevier. Und... Ähm, Meine Frau, die Mutter meiner Kinder, ähm, kommt aus Wolfratshausen. Insofern bin ich in irgendeiner Form familiär, also auch an die Region gebunden und kenne das alles so ein bisschen jetzt immer mehr. Ähm, als mein Sohn noch kleiner war, sind wir mal äh, durchs Land dort gefahren und ähm, dann wurde ich von ihm gefragt, ähm, warum da so viele Bilder sind, nämlich diese Lüftelbilder. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass die Bayern vor kurzem noch nicht schreiben und lesen konnten und dass es irgendwie eine Möglichkeit ist, um sich Dinge zu überliefern, ähm, die wichtig sind. Ähm, also, was genau ist eigentlich Lüftelmalerei und was zum Teufel hat Leni mit Tölz zu schaffen, das werden wir jetzt irgendwie verhandeln. Und hier nochmal die Marktstraße. Vielleicht kennt jemand bei Tölz, also es ist ja auch ein Kurort, da fährt man vielleicht von hier aus hin oder von weiter weg auch. Und... Ähm, Also hier nochmal die Eindrücke, also das Bayerische Oberland hat eine wunderbare Landschaft und es hat vor allem Kühe und nicht solche, wie ich sie von daheim kenne, nämlich schwarz-weiß, sondern die sind dann braun-weiß und das, die geben nicht so viel Milch, wie die bei uns zu Hause, aber die stehen sicher auf den Hängen und das ist gut für, für die Kühe und gut für die Hänge. Ähm, also, was genau ist Bayern? Ähm, Da komme ich jetzt direkt auf das Nibelungenlied. Und da gibt es die Geschichte, wie ähm, König Etzel nach Burgund um Krimhild wirbt und dann seinen getreuen Rüdiger ähm, nach Worms schickt. Und er muss dann auch durch das Bayernland. Und ähm, jenseits der Donau führte er sein Weg durch Bayern und das war Europas wildestes und räuberischstes Land. Und mit, mit 500 Mann gesichert... Und trotzdem gab es Handgreiflichkeiten unterwegs, kam man dann nach zwölf Tagen äh, halbwegs heilen in Worms an. Also so war eine ähm, sehr, sehr frühe Überlieferung von, das, von dem, was, was Bayern sein können. Und eine zweite, also sehr tiefgründige, wie der Name schon sagt, tief in Bayern, hier von McCormick, ähm, eine Ethnografie, ähm, sagt dem Nichtortskundigen noch etwas mehr aus. Und auch hier lese ich einfach mal vor, Ähm, die Bayern genießen bei den umwohnenden Stämmen nicht eben hohes Ansehen. Eine gelehrte Gesellschaft der vertrauten Nachbarn am Isa-Strom mutmaßte bereits im Jahre 1702, dass ein ganzes Leben nicht ausreichen würde, wollte man dem kurbayerischen Vaterland nachteilige Bücher oder Schriften exponamento und mit Offenbarung all ihre in sich begreifenden Tadelhaftigkeiten durchgrübeln. Und also die Skribenten derselben samt ihrer völligen Bosheit mit allen Umständen entdecken wollen. Jahrhundertelang hat das Bayernvolk Kränkungen hinnehmen, sich als grob, omnifag und ungeschlacht beschimpfen lassen müssen, als Gesellschaft des ewigen Stillstandes. Und das will ich in dem Vortrag also auch so ein bisschen demontieren, dass die Bayern eigentlich extrem viel Prosperität ausstrahlen. Warum wir denn eigentlich auch dorthin gekommen sind, wo wir zum Beispiel 1918 irgendwo angelandet sind. Sie waren ihre Zeit immer ein Stück voraus. Bayern, Sozusagen Erste Räterepublik in Deutschland, gleich nach der Sowjetunion. Und soweit also erstmal eine Annäherung, so prinzipiell, was ich von Bayern verstehe und was ich davon halten kann. Und jetzt zu den einigen Themen. Es geht ja um die Lüftelmalerei, es geht um das Leninwandbild, was ich aus Halle-Neustadt, also ich gehe nochmal zurück, das hilft mir jetzt auch weiter. So, hier ist der Lenin mit einem wunderbaren Nimbus als roten Stern um sein Haupt, und den will ich nach Bad Tölz bringen und ich muss das irgendwie hinkriegen. Aber ich fange mal an mit der Lüftelmalerei. Ähm, hier in einem sehr wichtigen Werk von Hans Hildebrand äh, Wandmalerei, ihr Wesen und ihre Gesetze, wo er sich über die Monumentalkunst auslässt. Ähm, die kirchliche Kunst spielt die erste Rolle. Allein auch die weltlichen großen Sorgen für gebührenden Ausdruck ihrer Macht, die Palastbauten des deutschen romanischen Stils haben etwas wahrhaft Königliches. Wehrhaft schmucklos, dem Verteidigungskarakter gemäß, der ihnen, so bewegter, der ihnen in so bewegter, kampfzerrissener Zeit eigentümlich sein muss, ist ihre dem Draußen zugekehrte Erscheinung. Wo aber das Herrenhaus auf den Burghof stößt, wird sein breitgelagerter Trakt von prächtig gezierten, leichten und luftigen Bogengalerien mit zierlichsten Seuchen durchbrochen, die seinen Ernst oft bis zur Anmut mildern. Auch die Malerei steht ganz im Bann der Baukunst und ihr wird, wird die Aufgabe überantwortet, den Innenraum zu schmücken. Sie gliedert die Wände und überzieht sie mit Monumentalbildern, wie sie mit dekorativen Motiven die erstes Werk des Baumeisters verenden, ja mit Glieder der Architektur, Pfeiler und Bogenstellung einschalten. Selbst Nachahmungen des in jenen Tagen für den Norden fast unerschwinglich teuren Marmors kommen vor. Gern wird der Sockel mit Nachbildungen jener Teppiche bemalt, die nur bei festlichen Gelegenheiten die Wände zieren. Das so nochmal so als kleines Intro, wie man überhaupt in die Verlegenheit kommt, also Wände zu bemalen, weil man irgendwas nicht hatte, äh, hat man es einfach drauf gemalt. Wie eben zum Beispiel diese Teppiche. Ähm, das ist hier Relativ prominent das ist das ähm, Pilatushaus von Zwing, der im Prinzip also auch als Namensgeber für die Lüft- und Malerei gilt. Ähm, wir sehen hier also die absolut illusionistische Malerei. Ich muss das immer so ein bisschen nebenbei erzählen, ähm, weil wir vielleicht auch Radiohörer haben oder ganz viele Radiohörer haben. Ähm, also Wir sehen hier ein Bild, wo die Säulen drauf gemalt sind und die Säulen sind aber in Wirklichkeit nicht da. Das ist also weit nach der Erfindung der Perspektive, aber ziemlich gut hinbekommen. Der Zwing ähm, wohnte wahrscheinlich im Haus zum Lüftel und deswegen gibt es die Lüftelmalerei. Ansonsten gibt es noch andere Mutmaßungen, ähm, dass man in luftiger Höhe auf dem Gerüst stand und gemalt hat. Und das Nächste ist, dass ein gutes Lüftel wehen musste, damit sozusagen der Freskomörtel nicht allzu schnell trocknete. Also das sind drei Theorien, muss man schauen, was stimmt. Nochmal zurück auf Bayern ähm, und ihren Fortschritt. Das erste Familienbild, was wir überhaupt in Deutschland kennen, vielleicht ist inzwischen ein, ein älteres gefunden worden, stammt sehr wahrscheinlich aus Bayern, allemal aus Süddeutschland, von 1186 und das ist, der, das ist im Prinzip so eine Art ja, fürs Familienalbum eben so in Erinnerung an den Vater, der in den vierten Römerzug Barbarossas zieht. Das muss man sich vorstellen, so wie, wie die Entdeckung der Fotografie, dass plötzlich sozusagen Familienmitglieder ein ähm, Bildchen von sich hinterla hinterlassen. Ähm, das nächste, was wiederum also für den Fortschritt in Bayern zeugt, ähm, ist das Fresko von Hans Tonauer im ähm, Münchner Antiquarium der Residenz. Ähm, es ist gemalt worden um 1590, zeigt Hölz im Jahre 1590 logischerweise, und ähm, ist im Auftrag gemalt worden von Herzog Albrecht V. von Bayern. Ähm, interessant ist, und warum das so aktuell ist, weil das Ganze noch vor Merian passierte. Und Merian kennen wir über die Merian-Heftchen. Also so, wenn man mal irgendwie wegfahren will, dann kauft man sich ja einen guten Merian. Ähm, aber auch aus der Merian-Bibel, wo Merian selbst ähm, Stiche Äh, zur Lutherbibel gemacht hat. Wir kommen jetzt aus der Renaissance rein in den Barock. Das ist alles total wichtig wegen der Wandmalerei. Also, ne? Äh, nur um den Kontext nochmal zu erklären. Ähm, wir switchen sozusagen von den Epochen ähm, Renaissance in den Barock. Barock ist sozusagen sowas wie die... Barock ist die Gegenreformation. Man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass Gustav Adolf hier in Süddeutschland ziemlich gewütet hat. Gustav Adolf, der Schwedenkönig, der sozusagen ähm, das Protestantische äh, nach Europa bringen sollte. Und Barock ist nun die Sprache, die alle verstehen. Und Barock ist, so wird es ja auch immer wieder gern gesagt, die, die bayerischste. Barock ist die bayerischste aller Stielrichtungen. Ähm, Und das reimt sich auch gut. Barock ist ein Stück weit, klingt auch, reimt sich immer gut auf Pop und äh, hat auch viel gemein, also mit dieser Leichtigkeit. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Andy Warhol ähm, ja, sozusagen im tschechischen Ghetto groß geworden ist, natürlich katholisch geprägt ist ähm, und nur so einer äh, konnte genau das tun. Was wir auch nicht vergessen dürfen, dass Balthasar Permosa aus Bayern kommt und äh, uns den wunderbaren Dresdner Zwinger geschenkt hat. Ich lese wieder ein Stück vor. Barock, die Sprache, die Sie alle verstanden. Im Verlauf einer fast 2000 Jahre alten Kultur hat in Oberbayern keine andere Kunstrichtung solch eine Blüte entfaltet wie das Barock. Seine heitere Grundstimmung schien den Menschen nach den Peinigungen und der Not des 30-jährigen Krieges wie eine Erlösung. Der Jubel, der zuweilen zum Rausch wurde, ist bis in die Feldkapellen gedrungen. Das Barock gilt als die bayerischste aller obgleich es eine römische Schöpfung ist. Vielleicht nochmal ganz kurz der Ex Exkurs, natürlich ähm, Italien und die Renaissance und Handelszüge, die über die Alpen durch das Bayernland äh, gingen und dann also hauptsächlich in Augsburg und in Nürnberg Sachen verkauft haben und dort war die Wandmalerei natürlich viel, viel besser <lacht> als irgendwo zwischendurch in Bad Tölz. Aber der freie Bürger hat ähm, im Prinzip über, über seine, seinen Stand hinweg äh, plötzlich angefangen, seine Häuser anzumalen. Also das so ganz kurz ähm, als Erklärung, wie das in etwa funktioniert haben kann. Ähm, es wird natürlich also das Ganze nicht unkritisch gesehen ähm, und um ah, ich glaube um 1402 wird geschrieben, dass es allerlei Affenwerk ist und Leichtfertigkeit. Aber ich habe ja gerade vom Barock vorgelesen, dass der Barock natürlich auch was ganz leichtes sein soll. Ich zeige jetzt ein Beispiel, um mal wieder auf Bartölz zurückzukommen. Das war jetzt ein Exkurs. Ähm, das ist hier in der Klammergasse. Man kann es ja auch lesen. Hier ist das Straßenschild dran. Und es ist ein sehr altes Wandbild. Es konnte mir niemand richtig sagen, wie alt. Aber es zeigt den Franziskus, der schützend seine Hand über das Haus hält. Und man muss wissen, dass es natürlich zu... Zeiten ähm, tiefer Gläubigkeit ähm, keine Feuerwehr gab. Das war verboten, das war Gotteslästerung. Also wenn das Haus schon mal brannte, dann war das Gott gewollt. Und das Einzige, was man dann noch tun konnte, war beten. Und das natürlich dann ähm, hat man sein Gebet direkt an den Franziskus wenden können. Ähm Jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen die Wandmalerei von der inhaltlichen Sache, Seite durchgegangen. Ich möchte mal auf die Technik kommen. Und zwar sehen wir hier den Kalkofen ähm, und sind gleich wieder bei Bathölz, weil Bathölz ist, glaube ich, viel, viel älter, als wir meinen. Und Bathölz war auch schon immer ein Bad. Und immer ein Bad heißt also auch schon zu Römerzeiten. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass als die Römer die Griechen platt gemacht haben, haben die ja sämtliche Tempel geschliffen und haben dann die schönen, feinen Marmorsäulen hergenommen und in Kalköfen gesteckt und sie verbrannt zu Kalk, damit sie Mörtel hatten. Und ähm, es ist einfach mal davon auszugehen, dass diese Jodquelle in Bad also auch schon die Römer entdeckt hatten, dass sie dort wunderbare Tempel stehen hatten, aber im Zuge dieser Freskenmalerei und dieser ganzen Lüftel, Phob nein nicht Phobie, Manni, ähm, wurden so viele Kalköfen im Oberland aufgestellt, dass dann diese Tempelsäulen, weil sie halt reines Marmor waren, herhalten mussten und genau in diesen Öfen verbrannt worden sind. Und wenn man also das nochmal richtig nachgeht. Also ich glaube, das ist einfach eine Forschung wert, nochmal zu prüfen, ob Bartölz nicht schon ein römisches Bad war. Ähm, ein weiterer Link, der vielleicht ganz gut ist, nochmal zum Verständnis, die Kalköfen hatten natürlich auch eine sehr eigene Architektur. Das sieht man hier, Sie haben so einen Kegelspitz oder wie so, eine, wie so eine Haube oder eine frühe Form der Pickelhaube vielleicht. Ähm, kein geringerer als Edward E. Bernays, der wahrscheinlich irgendwo in einer Alpenrepublik ähm, seinen Onkel Siggi, keinen geringeren als Sigmund Freud, besucht hat. Sigmund Freud. Ähm, der hat so einen Kalkofen gesehen, das bin ich mir sicher, weil das ist hier sein Konzept für die Weltausstellung in New York, äh, in den 40ern. Und man sieht es ganz deutlich, dass hier die Form eines Kalkofens gewählt wurde. Ich versuche solche Bezüge einfach, dass man mal so einen, so einen globalen Blick auf die Ereignisse hier im Land hat, irgendwie öfter herzustellen. Ähm, Also Edward E. Bernis ist genau jener, der die Public Relations erfunden hat. Es gibt dieses wunderbare Buch von ihm, Propaganda. Was sollte die Lüftelmalerei machen? Die Lüftelmalerei ähm, hat zunächst äh, an den Häusern im Prinzip auf das Handwerk zum Beispiel ähm, verwiesen. Ähm, meist waren es Ausspannen, Gaststätten, Poststationen und so weiter, die sich anmalen durften. Später hat man das auch privat gemacht, hier beim Glaser, wenn das nicht vielleicht doch ein Biber, was mit Bier zu tun hat, ich weiß es nicht. Ähm, hier sehen wir noch mal einen Kalköfen, der tatsächlich auch so in Tölz ähm, historisch nachweisbar ist. Und dann sehen wir, dass im Prinzip diese Kunst der Wandmalerei und der Freskemalerei also bis in die moderne Zeit vorgedrungen ist. Und genau hier setze ich ja auch an, ähm, wo ich sage, dass ähm, der Lenin im Prinzip nach Bad Tölz kommen muss, weil wir hier irgendwie nicht bei Renault und bei Otto Friemberger aufhören können ähm, und im Prinzip eigentlich nur die Renaissance, na, überhaupt nicht die Renaissance, sondern nur in Anlehnung, aber hauptsächlich den Barock repräsentieren und dann auch Neobarock mit Gabriel von Seidel und hier ein bisschen eben Autohaus-Reklame, das reicht nicht. Wir haben aber auch richtig gute Bilder in Bad Tölz. und das ist ähm, direkt an der Brücke, wo es von der einen Ortseite auf die andere Ortseite in die Marktstraße reingeht Und das ist, der, das ist der Schmied. Dazu sage ich gleich noch was. Aber hier geht es eigentlich um ein Andenken an die Sendlinger Mordweihnacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wir sind ja ziemlich nah des Sendlinger Tores, ob sie genau dort, die Oberländer, in den Hinterhalt geraten sind. Um 1705 in der Mordweihnacht. Ähm, das alles steht auf dieser Tafel. Man muss also unbedingt nach Tölz fahren, um sich das durchzulesen. Und Da wir hier den Schmied sehen und auch hier die Rautenfahne, ähm, ist eigentlich vielleicht auch der Verweis, und dann sind wir eigentlich mittendrin bei, bei, bei Lenin, bei Adolf Hitler, ähm, dieser Schmied wurde hergenommen ähm, für Nazi-Propaganda und ähm, sollte zeigen, wie ähm, Tugendhaft das bayerische Oberland im Zweifelsfall der Braunbewegung zur Seite steht. Und ähm, also ein bisschen weiter zurück machen wir jetzt erstmal bei Lenin weiter. Lenin. Und das Dritte Reich. Ähm, ich wollte es eigentlich eingangs gesagt haben. Ähm, wir hatten unlängst ein Festival in Halle-Saale, Amerika. Und ähm, hatten auch diverse Annäherungen zum Thema, was eigentlich Amerika ist, was ist Moderne und so weiter. Und... Ähm, waren dann über Tom Wulff beim Bauhaus hängen geblieben und da sagte ein sehr kluger Journalist, wie das eigentlich ist, dass ausgerechnet dort, wo das Bauhaus zugegen war, nämlich in Weimar, also in Thüringen, ähm, und auch in Dessau, also in Sachsen-Anhalt, also zuerst die Nazis präsent waren. Ähm, und eigentlich, als ich heute die ganze Zeit über Räderrepublik ähm, etwas im Radio, in der Zeitung und so weiter erfahren konnte, ist die Frage, also... Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es einen Zusammenhang also von diesen Frieden, die da ähm, das Drachenfest in Weimar feiern, die Bauhäusler und zwischen den Nacktbadern an der Elbe in Dessau? Und wie ist das eigentlich also mit der aufgeregten Schar, also die die Räterepublik in München eingeleitet hat? Hat das nicht einfach mal irgendeine Form von Bevölkerung so verunsichert und so verstört, dass genau das Gegenteil möglich wurde? Das ist immer irgendwie die Gretchenfrage ohnehin. Ähm, Lenin weilte also in München. Das wissen, glaube ich, die meisten von uns. Der Nachbar hier im Vorderhaus wusste es nicht. Dem hatte ich es heute noch mal erzählt. Ähm und jetzt noch mal zurück auf Bad Tölz. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe wunderbare Texte zu Lenin. Ich unterbreche das. Also wir gehen nicht nach Bad Tölz. Wir machen den Hitlerkopf wieder weg. Den Heikelkopf. Und machen den Lenin wieder rein. Und... Ähm, ich lese mal aus zwei ähm, Geschichten, ähm, die zu Lenin geschrieben wurden, zu seiner Münchner Zeit. Äh, einmal von Valérie Macrü Lenin im Paulist Verlag Leipzig äh, erschienen 1927. Im selben Verlag, und das macht ihn noch prominenter, ist die Autobiografie von Henry Ford abgedruckt worden, die Biografie von Edison und die autobiografischen Unterlagen von Mussolini. Ähm, In Bayerns Hauptstadt erschien am Ende des Jahres 1900 die erste Nummer der ISKRA. Lenin war also seit 1900 in der Emigration in Bayern, ähm, in München ganz genau, und hat hier in München die ISKRA gedruckt. Die ISKRA heißt zu Deutsch Funke. In Russland konnte er sie nicht drucken, da hätte man ihm das verboten. Er wäre festgenommen worden, dann wären die Druckereien angestanzt worden. Aber in Bayern ging das. Und von hier aus wurden dann über ähm, dubiose Wege in Koffern, in verschiedenen Koffern, ähm, die Ausgaben der Iskra nach Russland gebracht, um die Revolution äh, vorzubereiten, die ja um 1900, 1902 noch nicht war. Von 1900 bis 1902 lebte Lenin in München-Schwabingen. Ähm, und jetzt vielleicht nochmal, äh, und das ist wichtig, ähm, warum oder wie es Lenin eigentlich hier in München ging. Lenin heißt eigentlich richtig Wladimir Ulyanov. Für Ulyanov war dieses Dichten etwas Nebensächliches, das Dichten in der Iskra. Für Ulyanov war dieses Dichten etwas Nebensächliches und das nicht, weil Marthof witziger, Blichanov tiefer, Sasulic gepflegter, Axelrod europäischer, als er Worte aus Gedanken und Gedanken mit Worten formten. Ihm sollte die Zeitung politisches Instrument sein, zentrale heimatliche Bewegung. Daraus entstanden die verschiedenen Vorschläge über den Erscheinungsort. Die anderen wollten eine Stadt von möglichst vielen Emigranten beehrt. Denn sie konnten sich ihrem schon seit Jahren gewohnten Milieu nicht entziehen. Ujanov widerstrebte der Gedanke, inmitten der Wurzellosen zu arbeiten. Am liebsten wäre es ihm gewesen, gar keinem Russen zu begegnen. Das ist insofern interessant, weil hier von Heimat die Rede ist, von heimatlicher Bewegung, und Lenin keinem Russen begegnen möchte. Das heißt, Lenin muss ein tiefes Verhältnis zu den Münchnern gehabt haben, ähm, weil hier hat er sich längere Zeit aufgehalten. Um, Lenin war eher in München als in Zürich, aber trotzdem auch noch dieser Ex Exkurs, weil er ja die Russen nicht so mag. Es wird um, von Dominik Nocquez um, in Lenin Dada um, geschrieben. Ein wunderbares Buch, was also auch nochmal erklärt, dass Lenin eigentlich auch Dada ist. Um, Im Inneren, also... Der äh, Lenin wohnte in Zürich 1916 ähm, in der Spiegelgasse und vis-à-vis äh, -vis war das Cabaret Voltaire und ähm, dort wurde Dala gegründet. Im Inneren selbst des Cabaret Voltaire wimmelte es nur so von seltsamen Typen. Wiederholen wir, welche hauptsächlich vertretenen Gattungen Ma Marcel Janko in seiner Erinnerung aufzählt. Maler, Studenten, Revolutionäre, Touristen internationale Betrüger, Psychiater, die Halbwelt, Bildhauer und nette Spione auf der Suche nach Informationen. Valerie Macu bestätigt die Bedeutung des letztgenannten Gelichters in Zürich, was in einem neutralen Land zur Zeit des Weltkrieges unschwer erklärt werden kann. Jede Straßenecke hatte Ohren, Hände schrieben verstohlen in ihre Notizbücher, jeder, jeder Laut aus der Fremde wurde aufgenommen und weitergegeben, das neutrale Land, war das einzige Fenster ins feindliche Gebiet. Kein Quadratmillimeter der Öffnung blieb unbesetzt. Ähm, kurz, was hier zum einen behauptet wird, ist, dass Lenin, da da ist es, zum anderen wird nochmal klargestellt, dass Lenin sich also im Exil nicht wohl gefühlt hat. Aber was ihm, Exil, ihm im Exil Positives ergangen ist, dazu gleich noch später nochmal zurück. Äh, nach München, Valerie Marcoux, der hier auch von... Ähm, Dominique Nogues äh, zitiert worden ist, Lenin wohnte bei einem sozialdemokratischen Gasthausbesitzer und ließ sich Meier nennen. Das Fenster seiner Stube führte auf einen Hof, dessen Mauer sich traurig anschauten und ihre Hässlichkeit sich vorwarfen. Schreiende Kinder spielten dort und tüchtige Hausfrauen bewiesen Lärm, die muskulöse Kraft ihres Daseins. Der Wirt, Herr Rittmeier, verließ zuweilen seine Getränke, Mit ihrem Schaum trocknete sich die Hände und erzählte Ulyanov, wie rar das Geld, wie roh die Zeit, wie stark die Konkurrenz und wie notwendig der Sozialismus sei. Das also nochmal als Vorabend zur Räterepublik hier in München. Also selbst der Münchner, der Herr Rittmeier, weiß, ähm, was ansteht. Ähm Und zu aller guter Letzt zu seinem Aufenthalt, zu Lenins Aufenthalt in München. Ähm, er schrieb dort in der Fing Finger an, das Buch zu schreiben, Was tun? Nicht nur als Marginalie sei erwähnt, dass im selben Monat Mai 1901 in München der russische Revolutionär Wladimir Iwitsch Uljanov, der sich hier nach dem sibirischen Fluss Lena, den Schriftstellernamen Lenin zulegt, mit der Arbeit an seiner ersten großen Programmschrift Was tun? 1902 beginnt. Was tun ist im Prinzip das Standardwerk von Lenin und wahrscheinlich genauso populär wie von Marx das Kapital. Ähm, es ist interessant, also, dass wirklich wenige Münch, äh, Münchner wissen, dass Lenin also zumindest hier damit begonnen hat. Ähm, es wird unterschiedlich beschrieben, ob es sozusagen hier abgeschlossen wurde und so weiter. Das hier aus Wo die Geister wandeln, eine, topografische, eine Topografie Schwabinger Bohem von Dirk Heiserer. Nochmal zurück nach Zürich, ähm, was Lenin dort Positives erlebt hat. Ähm, <lacht> Lenin, immer wenn er was Gutes veröffentlicht hat, hat er wahrscheinlich auch Geld bekommen. Und dann ist er bei Hörlimann ähm, trinken gegangen. Und da gab es einen Bierdeckel, wir haben ja hier unten für die Reteradio auch gute Bierdeckel. Und da gab es einen Bierdeckel und da war der Rote Stern drauf. Und den hat er sozusagen mit der Eilpost nach Moskau geschickt. Und damit war eigentlich klar, welches Wappen künftig die russische Armee tragen wird. Und genauso haben sie ihn auch gemacht, wie hier von Hürlingmann. Also nochmal zurück nach München, Zentrum der Bewegung. Und da vielleicht auch noch die Anmerkung, dass natürlich der Münchner eigentlich wissen könnte, dass Lenin hier war. Aber hier nochmal die Anmerkung hier von dem Dirk Heiserer. Ähm, knapp zwei Jahre wies eine Gedenktafel von Karl Oppenrieder im Haus Kaiserstraße 46 auf den ehemaligen Bewohner und Gründer des Sowjetstaates hin, gemeintes Lenin, bevor sie bei einem nächtlichen Sprengstoffanschlag am 7. Dezember 1970 zerstört wurde. Ein über der Tafel angebrachtes Lenin-Porträt blieb zwar unversehrt, ist aber mittlerweile verschollen, der Antrag wenigstens die hergestellte neue, völlig gleiche Gedenktafel wieder am Haus anzubringen, wurde vom Stadtrat zeitgemäß negativ beschieden. Soviel zu München und Münchens Verhältnis zu Lenin. Und ähm, nochmal Lenins Verhältnis zu München. Und da vielleicht auch eine Ankündigung, wer heute richtig aufmerksam zuhört, der kann nachher beim Gewinnspiel mitmachen. Und ich habe was zu verlosen und hier ist schon was angekündigt, was ich verlosen werde, nämlich eine Flasche Hofbräu-Bier. Und das ist relativ interessant, dass sämtliche Revolutionäre, die aus Russland kamen und hier in München in Emigration ähm, lebten, immer ins Hofbräuhaus gegangen sind, weil das die russischen Buchstaben NW darstellt. Und NW heißt Narodnaya Volja und Narodnaya Volja heißt Volkswille. Und Lenins jüngerer Bruder, jüngere Bruder hatte eine, eine, eine Terroreinheit, und wollte den Zahn wegspringen und genau diese Terroreinheit hieß Narodnaya Volja und, nach ja. und ähm, ich habe das von einem Taz-Journalisten irgendwie als Tipp bekommen dass das irgendwie ja, eine gute Geschichte ist und er meinte man müsste sich das so vorstellen wie wenn man RAF-Bierdeckel auf dem Roten Platz ähm, ausgeteilt bekommt Also ich habe mir Taz aufgeschrieben, ich weiß nur dass du Nick heißt und wusste den, wusste den Nachnamen nicht mehr, scheiße Okay, also Junge Welt. und das war ein super Tipp. Ähm, wir sind bei Oskar Maria Graf, weil, jetzt muss ich meine Zettel sortieren, bei Oskar Maria Graf steht also genau in diesem Buch, wir sind Gefangene, ein Bekenntnis, das gibt es nachher auch in der Verlosung oder im Gewinnspiel, ähm, es wurde natürlich auch von Lenin gesprochen. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, es gab auch ein Grußtelegramm. Von Lenin an die Münchner Räterepublik. Ob die das so wollten, das sei dahingestellt. Ähm also wir sind Gefangene, ein Bekenntnis äh, von Oskar Maria Graf für alle, die jetzt irgendwie im Radio zuhören. Ähm es gibt einen schönen Vergleich zum Titel Wir sind Tote auf Urlaub von Levin, der auch ganz viel damit zu tun hat. Und ähm, was vielleicht, also zu der Zeit. Also ich würde mich jetzt, wa oder ich würde alles wiederholen, weil das heute schon den ganzen Tag hier in München gelaufen ist, 90 Jahre Räterepublik. Republik. Ähm, was vielleicht relativ, relativ wichtig ist, und ich habe es vorhin irgendwie am Mikro schon mal gehört, dass jeder, der meint, dass ähm, Bayern ein Freistaat irgendwie ganz zufällig wurde, muss wissen, also dass sozusagen kein Geringerer als Kurt Eisner den Freistaat ausgerufen hat. Und ähm, alles, was vorher war, ist sozusagen ähm, mit 1871 beiseite geschoben worden. Also wir wissen, dass sozusagen Bismarck die Bayern ordentlich überreden konnte. Und ähm, wir sollten aber auch nicht vergessen, dass sozusagen das Freistaatliche aus der Räderrepublik geboren ist. Ähm, Graf schreibt ein wunderbares Buch, vielleicht also auch nochmal zurück auf das Festival Amerika, was ich jetzt gerade in Halle kuratieren durfte. Ähm, Jack Kerouac schreibt in dem Buch On the Road ähm, relativ viel über sein Leben eben unterwegs äh, in Amerika und ähm, als junger Mensch mit jungen Menschen und äh, was mich bei Oskar Maria Graf wahnsinnig gefangen genommen hat, als ich, ich habe den das erste Mal, wie gesagt, vorletzten Sommer in Bad Hölz gelesen, ähm, dass er halt so extrem ähm, ehrlich, aufrichtig über das schreibt, was er da erlebt hat. Also eine unbedingte Empfehlung, wer die Räterepublik republik halbwegs verstehen möchte. Wir müssen jetzt zurückkommen, warum Lenin eigentlich überhaupt nach Bad Tölz kommen soll. Und das setzt ja er immer voraus, der Lenin war in München, aber war er denn auch in Bad Tölz, gibt es da irgendwie eine Anhängung. Und dazu gibt es eine ganz wichtige Geschichte. Und das hat wieder ganz viel mit der Rederepublik zu tun. Oskar von Miller, da gibt es ja auch dieses tolle Museum hier in München. Oskar von Miller... Ähm hat das erste Wasserelektrizitätskraftwerk hier in Bayern, also schon wieder Bayern ganz vorne, ähm, gebaut und hat im Prinzip einen Entwurf gemacht um 1901. Wir kennen den Spruch von Lenin, Kommunismus, eto Elektrifikatia äh, Stranmira plus Sophie Skiflast, also was Sophie heißt wie Kommunismus, das ist äh, Elektrifizierung im ganzen Land plus Rede macht. Ähm, und Da sich Lenin ja nur nachweislich für Elektrizität und für Strom interessiert hat, ist natürlich klar, wenn der Oskar von Miller so etwas Großartiges vorstellt, nämlich ein Wasserkraftwerk in Kochel am See, dass der Lenin, wenn er schon mal in München ist, ähm, dass er den Oskar von Miller auch gerne treffen möchte und mit ihm über Strom reden möchte. Und er hat sich die Landkarte genommen und das, also ich habe das irgendwie nochmal versucht nachzuprüfen, das funktioniert auch genauso. Er hat sich die Landkarte genommen und hat einfach... Er ist von den, den Fuhrwerksstraßen ausgegangen und hat nicht daran gedacht, dass Bahnnetze vielleicht manchmal nicht geschlossen sind. Und was ist passiert? Er ist sozusagen nicht in die Sackgasse von München über Penzberg nach Kochel gefahren, sondern er dachte, er könnte ganz normal über Bad Tölz, Len-Gries und dann runter nach Kochel fahren können. Und ich habe es hier aufgezeichnet, also für alle, die, die das jetzt nicht verstehen. Er ist schließlich ergreifend in die falschen Züge gestiegen und musste zwangsläufig in Bad Tölz übernachten, Ich, ich habe auch eine Ahnung, wo und komme da auch gleich jetzt, wenn ich wieder zu Tölz komme, drauf zurück, wo das war, also in, äh, beim äh, Schankel-Schwankelwirt, glaube ich, heißt das. Ähm, Nochmal zu Lenin und das ist auch relativ wichtig und überhaupt Lüftelmalerei und Renaissance und Freskemalerei Rivera ähm, hat ähm, für Rockefeller den Lenin gemalt und Rockefeller hat ihn bezahlt und hat das Lenin-Bild wieder wegreißen lassen, weil das ging gar nicht, dass bei Rockefeller der Lenin hängt. Ähm, Rivera konnte aber überhaupt nur zu diesem Wandbild gelangen, ähm, nachdem er äh, durch Italien also eine Studienreise gemacht hat und sich mit der Freskenmalerei ähm, beschäftigt hat, auch viele Sachen abgemalt hat und ähm, Also Rivera, wir, wir müssen wissen, dass Rivera Lüftelmalerei auch kannte, weil er natürlich auch über die Alpenbann gegangen ist. Ähm, also hier nochmal der Bezug. Also ähm, Lenin war schon immer irgendwo im Wandbild. Zurück in die Berge, das ist der Bahnhof, das ist der Bahnhof von Bad Tölz. die Wartehalle. Und das sind zeitgenössische Lüftelmalereien, die aber nicht sozusagen mein. mein äh, Vorschlag, mein Ansehen des Lenins ähm, irgendwie ersetzen können. Das ist vielleicht eine Mischung aus Dali und Fotomontage. Und ähm, ich fange jetzt nochmal an, wie ich eigentlich, was ich dann bei Tölz gemacht habe. Also ich hatte mir fest vorgenommen, also dass der Lenin dahin muss. Ich brauchte Orte, ähm, ich brauchte irgendwelche Orte, wo ähm, man den Lenin an die Wand malen kann, geeignete Orte wir kennen das alles, also wie das mit der Blickachse äh, Achse, äh, funktioniert, also wenn der Adolf in der Feldherrenhalle gestanden hat, dann wusste er ganz genau, was eine Blickachse ist, weil er kann dann die Straße entlang rübergucken auf die Kirche und gerne auch wieder zurück. Ähm, diese Blickachsen wurden ja in der Architektur irgendwann mal erfunden, das hat lange gedauert, die der Mensch sozusagen sowas erfunden hat. Ähm, in München hat man es nachgebaut äh, von den Italienern. Ähm, bislang gab es im Oberland eben die Volkskunst. Das ist eine Komponente meiner Arbeit. Ganz speziell die Wachskunst. Nämlich Wachs wurde als Motivgabe, ich gehe da nicht näher drauf ein, weil sonst dauert es noch länger, äh, wurde als Motivgabe ähm, in Kirchen gebracht und äh, derjenige, der es gebracht hat, durfte sich dann irgendwie etwas erhoffen und erwünschen. Und ähm, da sind großartige Dinge entstanden, die auch zum Beispiel im Tölzer Museum zu sehen sind. Ähm, die Holzarbeit. Und gute Musik gehört mit dazu. Das ist hier sozusagen das Dürnselgeschäft gegenüber von der Brücke, auf der anderen Seite von der Marktstraße und überhaupt die Eigenheiten ähm, des Bayerischen Oberlandes, ähm, die, man irgendwie, also die ich auf mich einwirken lassen konnte. Ich war auch wandern, selber dort auf der Benediktenwand, es war sehr schön. So, das sind die Eigenheiten des Bayerischen Oberlandes. Ich, ich muss es ja vorlesen fürs Radio. Besucher werde still und gedenke in Ehrfurcht des Opfertodes der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Spielhahnjäger. Ich weiß nicht so richtig, was die Spielhahnjäger sind. Das ist so eine spezielle Einheit. Ähm, aber Opfertod geht gar nicht. Das habe ich auch gesagt, also als ich in Bad Tölz den Vortrag gehalten habe. Und der Herr Schnitzer vom Tölzer Kurier und der Herr Binder aus dem Stadtmuseum haben gesagt, das geht gar nicht. Und haben gesagt, dass die Tafel muss weg. Und ich also muss da mal hinfahren und gucken, ob sie es gemacht haben. Das Problem ist, dass der Vater von Herrn Binder, vom Direktor des Stadtmuseums, der hat das Denkmal geschnitzt in Stein. Unseren toten Kameraden. Und das, also das hat viel mit 68 zu tun, wenn jetzt äh, der Herr Binder, sein Senior Binder, sagt, das Denkmal muss weg. Ich habe das aber vorgeschlagen, weil ich das für einen guten Ort hielt, also anstelle des Denkmals, den Linien aufzustellen. Und jetzt hier nochmal die Blickachse. Wir schauen ähm, auf den äh, Kalvarienberg, ähm, sehen die kleine Leonardi-Kapelle nicht, sondern das äh, Kloster und ähm, wo die Bäume da so von dort nach dort gehen, von rechts nach links auf das Kloster zu, ähm, da ist der Kreuzgang. So, und wir sehen hier im Anschnitt ein Stück von dem äh, Stein. Das ist das Denkmal. Das ist die Leonardi-Kapelle, wo ich mir überlegt habe, dass das eigentlich auch ein guter Ort für den Lenin wäre. Leonardi ist eine hm, ganz lange Geschichte. Also die Nazis haben natürlich versucht, aus dem leonardi ritt den Wotan-Ritt zu machen und wollten da oben eine Nazi-Tingstätte einrichten. Aber die Bayern, die haben es mit ihrem Witz, haben es den Nazis ausgetrieben. Die haben es also geschafft und haben gesagt, das geht, geht nicht. Und die leonardi kapelle ist im Prinzip, da sind ganz viele Pferdebilder drin. Und es sieht so ein bisschen aus wie... Die wie die Redaktionssitzung bei Wendy, aber es ist, auch, es ist auch besser als Franz Marc und es ist auch besser als Chagall, was man da zu sehen bekommt. Also auch die Leonardi-Kapelle unbedingt zu empfehlen. Die Leonardi-Kapelle ist leicht verzögert den, ähm, in Gedenken der Sendlinger Mordweihnacht äh, gebaut worden, ist dann aber von der Marienkapelle auf die Leonardi-Kapelle umgewidmet worden über die Jahre. So, Leonardi-Ritt hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist der Blick zurück, also Schuss gegen Schuss. Ich schaue von der Leonardi-Kapelle auf das Denkmal. Da sieht man die Beflaggung. Und das Denkmal ist auch gut zu sehen vom Ort. Also Und jetzt, das ist genau die Tenne vom, vom Svantl-Schankel-Wirt, also von einem Wirt auf dem Mühlberg in Bad Tölz, ähm, wo Lenin oben übernachtet hat. Und da dachte ich mir, könnte auch gut sein, ähm, wenn man den Holzgiebel davor putzt und äh, das Leninbild als Fresco reinbringt. Ja. Nochmal hier zur Erinnerung das Leninbild aus Halle-Neustadt vom ersten Wohnkomplex in Halle-Neustadt. Und jetzt hier mein Vorschlag bei einer Präsentation in Bad Tölz. und jetzt komme ich auch wirklich zum Ende. Das ist die Variante in Wachs gegossen mit einem Abziehbildchen, wie man es von den Kirchenkerzen kennt. Ähm, für das Denkmal an die Stelle des Denkmals. Das ist die Variante für die Tenne und das ist dann eigentlich die doch von mir bevorzugte Variante ähm, für die Leonardi-Kapelle. Also ich habe versucht, das auch in diesen Eigenheiten der Holzbearbeitung irgendwie so ein bisschen das Profil äh, des Tölzer Umlandes darzustellen, des Karweilung-Berges. Und der Eingang würde nicht angeschnitten sein, also man würde unten unter dem Stern drunter durchgehen können. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich das damals in der Wandelhalle in Bad Tölz vorgetragen hatte, dass man mich vielleicht lyncht und so weiter. Das war überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte das Gefühl von großer Dankbarkeit, dass alles mal angesprochen wird und es war ein schöner Abend. Und was ist passiert? Wir hatten zu Gast also das Ehepaar Wiedemann die in der Hindenburgstraße. Geht auch nicht, habe ich auch gesagt in der Hindenburgstraße eine Parfümerie haben, und zwar im Pfleger-Winzerer-Haus. Und die haben dann hinterher mich zur Seite genommen und haben gesagt, lieber Herr Herrmann, wenn Sie über Nacht ein Gerüst stellen, dann würde das überhaupt nicht merken, niemand merken, wenn wir über das Pfleger-Winzerer-Wappen diesen roten Stern malen würden. Und es ist ja unser Haus und es wäre jetzt nicht das Problem und es würde keinem auffallen. Wir haben so viele Bilder in der Marktstraße. Und sie würden das machen. Das wäre natürlich dann extrem prominent. lenin ecke Hindenburgstraße. Und weiter sind wir jetzt nicht gekommen. Der ähm, Herr Höfter, der im Prinzip also das Stipendium da in Bad betreut. betreut, ähm, müsste einfach nochmal drüber nachdenken, ob man irgendwie Geld für die Farbe und für die Rüstung zusammenbekommt. Aber dann sollte man das unbedingt angehen. Ich bin, ich bin soweit fertig und möchte jetzt aber äh, noch das Gewinnspiel machen. Und ähm, ich frage mal, ähm, und wer sich zuerst meldet, der kriegt was. Also welches, welches Standardwerk hat Lenin in München geschrieben? Oh, okay. Dann habe ich hier einmal was. In den letzten Minuten von. Oh. Und, äh, was, was gäbe es noch zu fragen? Ähm, wo kommt der Oskar-Maria-Graf eigentlich her? Eine Frage hm? von... Super. Also, dann bekommt äh, vielleicht, soll Frage ich mal den Namen Jammann sagen, der jetzt gerade beim Gewinnspiel gewonnen hat, darf ich es sagen? Michael. Der Michael hat... Äh, <lacht> der Der Michael hat äh, das Buch gewonnen und muss das in guten Händen vielleicht weitergeben, wenn es schon im Bücherregal stehen hat. Und das aller, allerletzte, was ich hier zu, zu äh, vergewinnen habe, ist jetzt nochmal die Frage, kann, kann nochmal jemand HB ausgesprochen auf Russisch sein? <lacht> ah, super, also für... Das ist, das ist der Hauptpreis. Das ist der Hauptpreis. Da gibt es ein HB-Bier mit, mit Untersetzer vom Rederadio, von, von den Bierdeckeln, damit man die Decke nicht vollmacht. Ja, und jetzt haben wir das Gewinnspiel weg. Alles ist verschenkt und ähm, ich lag über der Zeit, aber wir sind fertig. Vielen, vielen Dank. Ich, ich habe ja echt überlegt, Schuss gegen Schuss. Also es gibt die GWG, das ist äh, eine sehr liebenswerte Frau, Frau Henning, Doris Henning in Halle. Ähm, die hört jetzt vielleicht auch gerade Korax. Ähm, was wollte ich sagen? Die wollten ja das Leninbild weghaben. Die wollten das Leninbild weghaben und wollten da Dämmung drauf machen. Aber die hätten da so sündhaft viel Strafe zahlen müssen. Naja, die ganzen Giebel, die müssen jetzt mal Wärme gedämmt werden nach 40 Jahren. Und, ähm, und ich glaube, dass dieses barocke und illusionistische in, in Neustadt schon gemacht wird und auch gut ankommt. Weil man hat in Neustadt angefangen, die Gauben, also man hat versucht, an diese wirklich würfelförmigen Häuser oben so Gauben, also so Schrägen drauf zu bauen. und hat auch so Ziegeldächer gemacht. Also ich habe bestimmt irgendwo auf der Festplatte ein Bild davon, aber ich kriege es jetzt nicht so schnell raus. Es sieht großartig aus. Also man versucht aus dem Plattenbau, aus sozusagen den weißen Kuben der Moderne, versucht man es schon wieder heimelig zu machen und eigentlich könnte man dann auch schon Illusionsmalerei mit da drauf malen. Ja.